плав голову у сиваських солончаках, а змучене тіло його прив'язали до кінського хвоста і сірими, холодними пальцями шкрябав мертвий кисіль пилюгу на вулицях Бахчисарая. Перехрестився Іван Нечитайло, котрий знав полковника з давніх давен, і з болем у серці зрозумів я свідком, якої історії мені доводиться стати. Історія цієї галери на якій плавала Оксана Кисіль, знана в наукових колах. Тільки не відав я, як повернеться наша з Ярославом доля, бо про це мовчать пам'ятки 1643 року. Хоче завтра вбити вас, Юсуф Паша, сказала Оксана. Як почув, що ви з Ярополя злякався, що нагадуватимете мені про мою батьківщину, Ще й призру на вас має, що ви вивідачі Яропільського козацтва, що маєте на меті моє визволення. — Слухай, дочко, — сказав Нечитайло, і поклав руку на плече Оксани. — Хочеш допомогти своєму землякові і всім своїм братам поневоленим? — Хочу, — відповідає Оксана. — Ми стоїмо на герць з цими людоловами, — пошепки сказав Нечитайло. «Коло каюти Юсуфа Паши та яничарських приміщень приховали ми сорок фунтів пороху серед мішків з сухарями. Допоможи нам їх підпалити і відімкни наші ланцюги. Ключі у Юсуфа Паши, ти певно знаєш, де саме?» «Знаю», – відповідає Оксана. «Тоді берися, дочко, до діла. Треба поспішати, бо нині ночі короткі. Яропіль... Ніколи подвигу твого не забуде. «Іди!» «Гаразд!» – відповідає Оксана. Вона подалася з палуби, і хвилини тяглися темні і повільні. Вогкість пронизливо лягла на наші плечі. Ніхто з невільників не спав, усі збуджено прислухалися до п'яних криків «Сторожі!». В кількох місцях дзвеніли пилки, і тільки тоді, коли вартовий з верхньої палуби підходив до поручнів і дивився на нас, ми завмирали на якусь мить, щоб відтак знову пробудитись у неспокійному русі. Аж ось Оксана прийшла на здивочках і повідмикала замки на наших лавках. Тихше, сказав Іван Нечитайло, коли козацтво заворушилось, гримаючи ланцюгами, чекайте, браття, вже швидко надійде наша година. Ярослав зголосився допомогти Оксані і вислизнув з нею на корму. І знову нестерпними здалися хвилини очікування. Вітер поривчасто хазяйнував у вітрилах, а охоронці вгамувалися нарешті. І, на щастя, місяця не було в небі. Як зараз бачу я високе товариство Читацьке, ту палубу, і чую калатання свого серця, темрява, смертельна тривога, непевність. Навіть Ян Уніховський, забувши про молитви, чекав Оксану, стискаючи в руці холодний ланцюг. Нарешті з'явилися дві постаті. Почувся неголосний брязкіт. То Оксана з Ярославом принесли кілька мушкетів та шабель. Ян Уніховський, не встигли ми й оком змигнути, вихопив у дівчини шаблю. «Панове», — сказав він і голос його тримтів, — «я прошу вас надати мені цю честь. Надто довго чекав я цієї хвилини. Я хочу вийти на герць з Юсуфом по шею. Повірте мені, я ще вмію тримати шаблю. Честь і вітчизна!» Він розплакався і, витягши шаблю з піхов, поцілував клинок. Всі заворушилися в мороці, загомоніли, почали вимагати зброю. Іван Нечитайло роздав зброю найсильнішим та найвправнішим козакам. Ті ж, кому не вистачило шабелі мушкетів, озброїлися чавунними ядрами, залізними дротиками та іншим знаряддям, яке здавна було приховане невільниками. Ярослав від шаблі мушкета відмовився, бо ця бойова техніка йому була невідома. Сядьмо козацтво, сказав Іван Нечитайло, і всі посідали на лави. Тепер вже не мав я сумніву щодо Івана Нечитайла. Керував повстанцями він. Вже після повернення до Ярополя прочитав ще раз я думу про козака Нечитайла, дивуючись точності опису і психологічній бездоганності у змалюванні характеру старого хитруна. «Брати мої!» – сказав тихо Іван Нечитайло, але всі його чули, хто сидів на палубі. «Брати мої з України, козаки запорозькі, люди на Дніпрянській і Галицькій, брати мої з усіх інших земель, брати мої московські, польські, литовські, брати мої православні і люди з-під римського закону. Славне лицарство! До тебе моє слово!» Довгі роки чекали ми цю ніч. І ось вона надійшла. Перед нами ворог, який зневажає нашу людську честь, нашу християнську віру, нашу лицарську гідність. Оружною рукою, браття, здобудемо собі волю і перемогу. І не буде нічого кращого, як тая воля, коли поляжуть всі наші вороженки, і наш корабель підніме вільні вітрили, і наш вільний прапор замоєрить на руському морі.